Så att hjärtligt välkomna! Ska ni vara till avsnitt 218 Ut. Ut. Ja. av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Paripixlar! Jag som pratar heter Robin och sitter som vanligt. Filippa, hej! Hej! Och jag yes. fick det. Du fick den där. Rätt eh, Ja, precis. <laughs> Hörru, 218 efter Kristus mm. eh, då var det Ella Gabalus som tog makten ah. i Rom. Okej. Okay. Det är allt relevant jag kan hitta på Aha, siffrorna 2, 1, 8. Ja, en vild tid. Ja, säkert. Precis, exakt. Oh. En vild tid i historien. Vad oh. har du på Rom? Rom? Rom? Ja, men jag tänker ju på romariket varje dag. Det gör, det gör ju alla. Ja. Absolut. Mm. Kejsar Nero, som var en tyrann. Mm. Oh. Och när Rom brann på 300-talet. Just det. Mm. Då var man ju där. Jag var där. Var du där? Var man ja. där? Ja. Var man man där? var där bra. va? Ja. Ja. Nej, ja. jag vet inte. Rom. Nej. Rom. Nej, ja. Ja. Du då? Nej, men det är... <laughs> <laughs> Nej, jag tänker också oftast på Rom. Jag tror att det är kromosomerna i mig som får mig att... Det kanske är så. Det kanske är så enkelt bara. Ja. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Mm. Ja, jag mår bra. Hur ja. mår du? Jag mår bra. Mm. Vi ska prata anime idag. Ja, därför mår vi lite extra bra. Vi har ju länge pratat om att vi ska göra ett sargquest av i... Snackar animefilm. Ja. Men det har ju inte liksom blivit av. Nej, det kräver ju att man tittar på film tillsammans, va? <laughs> och du och jag tittar inte på film tillsammans, Nej, längre. Alltså, du har så jävla konstig filmsmak. Har jag det, men alltså, såhär, men såhär, vi, vi kan mötas i skräckfilm, och vi kan mötas ja, när det kommer till såhär, det. Ja, men vi kan mötas när det kommer till lite udda grejer sådär. Uh, så italiensk skräck, så att filmer och vi kan mötas när det kommer liksom till, till thrillers och så, sånt där. Men, men sen så bara kollar du på så mycket konstigt skit. Alltså att det, man fan <laughs> ja, på du så att bara Ja, men du då? Kom, Filippa, så ska vi titta på en tre timmar lång YouTube-video om hur man bygger gitarrer. Jag vet <laughs> jag inte. Jag, det är vet, så du så vad, vet du vad grejen är? Jag säger aldrig, kom, ska du få se? Jag säger mm. aldrig det. Nej. Däremot säger du det, kom, ska du få se? Och så tittar jag och sen så bara det här. Jag känner fem minuter in i filmen. Det här. kommer gör att jag somnar. Ingen snack. Det men vi såg ju på uh, Sinners. Ja, ja, den var väl. Det var okej. Okay. Ja, alltså. Den, jag blev lite besviken för att jag hade hypat den så mycket. Mm. förstår du, den har vunnit så många priser och folk älskar den. Och det är jättebra skådisar med. Eh, jättebra soundtrack som har vunnit pris. Och sen bara. Nej. Ja, alltså, den var bra, men den var inte så bra, Det var, det var Dusk to Dawn. Ja, ja, men precis. Alltså ett plagiat på den filmen. Ja. Mm. Det, det var... Alltså, it, liksom. Den är bra, men det är lite så jag kände med Weapons också som kom förra mm. året. snabbt den, den, den var bra, men mm. den var inte så bra som folk beskrev den. Nej. Så då blir jag lite besviken. Ja, jag tror att du och jag har väldigt höga krav när det gäller film mm. överlag, mm. eftersom man har sett en hel del skräp genom åren mm. också. Men nu har vi kvar på sex anime-filmer Ja, jag måste säga, jag, jag, jag vilket kommer att säga... leder mig in ja, på att vi, ja. de här vi har valt nu kväll Väldigt olika filmer Väldigt olika, men väldigt bra <laughs> ja, det är det. De, ja, det finns en röd tråd också skulle jag våga påstå ja. Ändå. Någonstans ja, där under så kanske. finns det en röd tråd ja. eh, Nakenhet Va? Hallå? Jaha nakenhet. Är... Jag trodde du refererade till en liten man Jaha, nej men jag, det, det är lite naket i filmerna och ganska mycket våld i vissa av dem Ja, men det är ju vuxen anime Ja, det är ju Anime. Så Åh, tonårs anime finns också här. Asså. Säger man anime så här. Alltså inte här. Säger man anime, anime eller anime? Inte anime. Jag vet jättemycket folk som, som hänger sina liv till anime. den här typen av film. Och de säger anime. Jag vet, det ja. är för svenskt. Ja. Det, det är ju samma som att man säger Konami. Ja. ja. Det skulle vara Konami. Konami. Konami. Konami. Uh, okej, okay. men vi har sett sex stycken väldigt olika filmer. Sen har mm. lyssnarna rekommenderat en jävla massa filmer. Och Så jag tänker verkligen att vi, vi kör väl helt enkelt gång sure. bara rakt in. Och vi kommer pudra in pappa skämt också. Ska vi köra en med en gång? Ja, kör, kör. Den här hade du redan hört. Så jag drar den nu bara för lyssnarna. Och jag vill varna för, känsligt, för känsliga lyssnare att det här språket är, det är ett dåligt språkbruk. Okej, oh, yeah. okej, okay, okay, okay. uh, <laughs> Vad heter Islands bästa gynekolog? Jag känner att vi kommer tappa 50% av lyssnarna här. 50% av lyssnarna kommer stänga okay. av efter det här. Jag kommer ihåg det här skämtet. Islands bästa unikolog heter Tittur Fittur. Mm. Så, och med det så är välkomna till Pari Pixlar. Ja. Vi ska prata om anime. Vi ska börja med en av mina filmer. Som är en, det är en del av en antologiserie kan man säga. Det är egentligen tre filmer, så jag, jag har fuskat lite, men jag får det va? Ja, det är okej. Jag ska prata om antologifilmen Memories, som då är från 1995. Tre kortfilmer och som då är regisserat av olika regissörer, men vi börjar då med Magnetic Rose, som är den första av dem regisserat av Satoshi Kon. Han känner vi ju igen. Mm. Eller hur? Det var mm. han jag trodde var den röda tråden. Nej, jag ha, jo, han är nog lite av en röd tråd. här. Ja, han han dyker upp lite här och där som gubben i lådan. Det kan han göra. Han har ju eh, också regisserat Paprika. Mm. Eh, som vi inte ska tala om ikväll. Nej. Eh, men även eh, Tokyo Godfathers ja. har han ju också. Den har vi sett. Den har vi sett. Den är trevlig. Vi ska inte prata om den ikväll. Nej. Kan vi mm. Är du beredd? Ja, vi ska prata om Memory Store. Magnetic Rose. Magnetic Rose. Just det. Men kommer du prata om alla tre filmer i Memories? För det är tre kortfilmer. Det är tre jag du... kortfilmer. Ja. Jag vill prata om den första. Sen vill jag, jag kan inte låta bli, jag vill bara nämna den andra av mm. dem. För den är hysterisk. Ja, ja. ja. men då kör vi. Bra. Vi befinner oss i den mörka rymden Ett skepp, avsett för att hantera rymdskrot har precis gjort sitt sista uppdrag och besättningen förbereder sig sakta för en lång och efterlängtad semester Plötsligt dyker en SOS-signal upp som får den utmattade besättningen att samlas Men istället för ett desperat nödrop hörs istället tonerna av en opera Utan att tveka bestämmer sig männen för att undersöka den märkliga signalen den leder dem in i ett område med flera övergivna rymdfarkoster när de plötsligt dras mot en enorm rymdstation. Heinz och Miguel, två av besättningsmännen får i uppdrag att de stiga stationen. Men istället för ett gammalt nedfallet rymdskepp möts de istället av ett palats i sann renaissansanda. Höga pelare pryder den ståtliga ingången. Sammetsgardiner hänger för fönstren som blickar ut över en oändlig sommaring. –och små stenkiruber vaktar fontänerna i mitten av rummen. Var har de hamnat egentligen? Efter att med varsamhet och draget vapen har undersökt stationen– –upptäcker de att den har tillhört en känd operasångerska, Eva Fridel– –som efter mordet på sin make försvann spårlöst. Medan männen söker desperat efter nödsignalens ursprung förstår de att platsen inte alls är vad de först trodde. Plågade av gamla minnen och en jakt på svar leds männen in i en farlig lek med det övernaturliga där verklighet inte alltid går att lita på. Återigen då så får vi stifta bekantskap med Satoshi Kons mästerliga sätt att skapa konst i kombination med berättande. Jag tycker att Magnetic Rose både är otäck och vacker. Och Jag ser inspirationen i många nya tv-serier faktiskt. Jag har ju tittat mycket på det här Love, Death and Robots, du mm, vet. Ja. Det som är en av serier som jag har velat se med dig men som du inte vill. Mm, mm. Och då får vi ju också möta en rymdfarkost som... Stöter på en nödsignal som tar dem in i ett värre öde än någon någonsin skulle vilja möta. Mm. Det är liksom en otäckt tanke att inte kunna lita på sina egna sinnen. Ja. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, exakt. exakt. Det här är ju någonstans också en, en, en typ anime-version av Event Horizon, lite grann. Alltså det handlar om det är space horror och det handlar lite om ja, vad det... är verklighet och Exakt. vad är inte verklighet? Att man blir inlurad i någonting som till en början verkar vara en nödsignal. Ja, men en falsk trygghet. Ja. Liksom. Och, och i, du är ensam i rymden. Ja. Det är ett koncept som jag alltid kommer att älska när jag kommer till, till yeah. film. Att man är ensam i rymden och så kommer man till någon weird plats. Liksom. Ja, men alltså, rymden är otäck. Ja, den är fruktansvärt alltså, otäck. Det, om något är ju... Alltså, det mest oförklarliga vi kan mm, kännas mm, vid. Vi, mm. vi, vi begriper inte rymdens storhet. Och att det då finns olösta mysterier där ute i det svarta, det, det ger en gåshud. Mm. För det är på riktigt. Ja, exakt, Rymden exakt, existerar ja, ja. ju på det, riktigt. Det finns, liksom. ja, så det, det här är otäckt. Och jag tycker att i den här filmen så har de liksom fångat det så bra, den här ensamheten. Mm. I det här ofantligt stora mörka, liksom. Ja. Och de har kombinerat det med en väldigt intressant fråga tycker jag. Och lite så här på snudd till existentiellt. Mm. Skulle man vilja leva i en dröm som inte är sann, men den här drömmen låter dig då leva ett liv där, där allt är bra, allt är fint, du är frisk, du får träffa mm. dina nära och kära som du kanske har förlorat ja, i exakt, döden. Exakt, ja. Eller väljer vi hellre att leva i den här hårda verkligheten mm. där Ja, livet är inte alltid bra och folk dör och blir sjuka. Mm. Förstår du? Det, ja. det, det är den ja, jo, frågan precis. Precis. som den här filmen snuddar på. Ja, den, är, den handlar ju om eh, någonstans liksom ex, ex, existentialism ja. på, på hög nivå och eh, bearbetning av gamla Sorry. sår. Ja, och sår, ja precis. Eh, men det här är en fantastisk film, Det är jättefint animerad och eh, fantastisk musik mm. och liksom själva den, den visuella presentationen är ju Någonstans gränslöst stundom vacker. Den, den är faktiskt riktigt, riktigt bra. <gåll> Och eh, ja, den är, den är, den är sorglig ja, är den. På, den på, är... Ett, på ett konstigt sätt. Men den är väldigt stark just för att den, den tar ju upp eh, sorg. Mm, exakt, exakt. Jo, den värsta typen av mm. sorg. Men just det här också som du pratade om. Då, skulle du vilja leva i en dröm som du själv bestämmer av, bestämmer villkoren för, eller ska du liksom lära dig att hantera den brutala sanningen. Ja. Det är liksom, som du sa, det är, det är någonstans temat på den här filmen. Mm. Och, uh... Lite som Ja, ja oj, major spoiler. Det där, det där klipper jag bort. För det där är en väldigt stor spoiler oj, från någon helt annan. Det tänkte inte. ska vi inte prata om här. Okay. Eh, nej, men Satoshi Kon, han har hann med väldigt mycket i sitt liv. Och han har släppt, släppt en, en, en hel del eh, mm. fantastiska filmer. Jag tror vi kommer prata mer om hans verk i det här avsnittet. Han dog ju 2010 tror jag, 2009? O, det vet inte jag. Jo, någonstans där. Men som sagt, han efterlämnade ju en himla massa bra film för oss att mm. titta på. Som sagt, det här är ju en kortfilm film. Ja. Den är ju liksom en del av tre filmer som är väldigt olika varandra. Det, är väldigt Minst olika. Sagt, det här är väl den lite mer mörka och seriösa av de tre skulle ja. jag våga påstå. Den sista som jag inte kommer prata, den, den är också väldigt... Mörk mm. och är på snudd till. Ja, men den har jag sett nu när du säger den. Den har jag sett. Den här antologiserien består ju av tre filmer. Så den ja. första är Magnetic Rose, och sen har vi då Stinkbomb, mm, och slutligen Cannonfader. Och den är väldigt mörk också och på snudd till lite konstnärlig. Mm. Förstår du? Väldigt symbolisk. Mm. Men jag tänkte om jag får lov. Jag ska fan se den. Jag ska se den. Du ska se Jag ska ha ja, ja. Den är jättebra också. Mm. Men jag tänkte, om jag får lov av mm. dig, om du mm. tillåter mig, så tänkte jag bara dra en liten snabb synopsis för Stinkbomb. <gör det, gör för det. den är så sjuk. Ja, den var speciell. Och vi såg den med vår son och han satt ju och skrattade ja. med oss. Mm. Mm? Är du ja. I Stinkbomb så får vi följa labbassistenten Nobuo Tanaka som råkar svälja vad han tror är ett nytt piller mot hösnufa. Det här visar sig dock vara ett hemligt kemiskt vapen som orsakar massdöd i form av en stinkande odör. När alla på laboratoriet plötsligt kollapsar och dör vankar den stackars och runt förvirrad av vad som hänt hans kollegor. Han ger sig ut i jakt på svar och medan hela städer ödeläggs av hans allt större gasmoln kopplas militären in för att stoppa Nobuo för att ta sig vidare. Men den icke-ont-anande Nobuo förstår inte varför hans landsmän trillar av pin så fort han närmar sig och ger sig inte i sin kamp för att hitta andra människor. Det blir en hysterisk och komisk kamp mellan den tanklösa Nobuo och de desperata invånarna i staden. Mm. Så kan man säga. Jag tycker att te tecknarstilen på den här filmen påminner mig väldigt mycket om Akira. Ja, det Som, gjorde den. Ja. Jag vet inte om det är samma studie. Nej, det var inte samma studie. Men det är samma... Någon, någon person där som finns... Är det ut på djupt så. vatten Jag är ute på djupt vatten här. Någon har varit där som har varit där. Ja, typ. alltså, ja exakt. exakt och Jag får väl helt enkelt bara erkänna att jag är väldigt väldigt obildad när det kommer till anime. Men <laughs> det, finns, det ska finnas någon, någon parallell mellan, mellan Akira och uh, Stinkbomb. Ja, men de är väldigt lika faktiskt. Designmässigt så är ja, ja. absolut. Uh, men den här filmen är så här också väldigt så här, japanskt prutt-humor. Ja. De, de gillar ju så här humor som handlar om Ja men i ett Sånt. land som producerar så mycket roliga reality eh, shower mm. där folk ska eh, skämmas. Och ja, bli utskämda, ja, och ja. Liksom, så är ju det här helt i linje. Mm. Tänker jag. Ja, min, min favoritprogram när det kommer till japansk tv det är Downtown. Oh, ja, downtown när de ska förnedras äh, av en latex, svart latexklädd man som kommer ut och slår dem med påkar. Ja, men så här, för att, för att dra premissen snabbt det är ett gäng killar som ska överleva ett visst antal timmar inuti en jättestor gymnastiksal. Det är ett dygn, tror jag. Ja, det är ett dygn. Och, eller om det är två dygn. Och då så sitter de, de har ett bord och de har liksom några kuddar där de kan sitta och äta och sova. Men när som helst så kan det dyka upp en, en latexinklädd man Och då, är det liksom, då aktiveras någon form av så här kullläge oh. Där om någon av deltagarna blir tillfångatagen så måste han utsättas för någon form av straff. För det är ofta väldigt förnedrande han ska få smisk eller oh. han ska få liksom bli slagen i magen av en skivuxare. Det är så här sjuka saker. Eller typ så här. En de blir tagna och så kommer ut en, en stor sumobrottare som typ ska sätta sig på ja, den exakt, ja, exakt. personens huvud. Honom liksom, ja, exakt. Ja. honom. Jag tror ja, att det är Down, sånt. downtown 48 ja, hours. Är eller sånt. Sånt där. Den, den är helt fantastisk. Alltså. Finns på Youtube. Ja, tror jag. om man vet att man ska leta ja. så, så kan man faktiskt sitta den absolut. Skitkul. Absolut. Ja, den, den är helt <laughs> fantastisk. Eh, men ja, det, det var stinkbomb antar jag. Ja, det, ja var det var stinkbomb. Var, ja, precis. Ska vi, ska vi gå vidare till nästa film eller? Ja, men det tycker jag. Du vill ändå, tycka, du vill ändå rekommendera God, yeah. Memories, antar jag ja, ja, alltså se hela Antlogiv-filmen om ni har möjlighet. De är inte så jättelånga. Nej. Men Magnetic Rose är jättebra. Mm. Grymt. Nu ska vi snacka våld. Kul. Nästa film är Ninja Scroll eller Jube Nimpucho alltså Jube <skratt> Ninjan Jubeys berättelse från, från 1993. Skriven och regisserad av jag älskar pausen. Ja, Yoshiaki Kawajiri. Och den här mannen ligger då bakom andra filmer som till exempel Wicked City, Vampire Hunter Bloodlust med flera med flera. Aha. Men nu blir det Ninjor i Ninja Scroll. Nu ska vi prata om svärdsvingande ninjor onda demoner och lite naket i den prisbelönta långfilmen som oftast jämförs med verk som Akira och Ghost in the Shell Dimman ligger tung och tät över ett feodalt Japan Det är oroliga och våldsamma tider och folk i byarna går inte ut om de inte måste Vi befinner oss i en tid där makt vinns genom svek snarare än ära Längs en öde stig vandrar den kringresande svärdmästaren Jubei. Han är varken herre eller hem. Men just idag ska hans liv ändras. En fas hans full massaker har ägt rum och en hel ninja-klan är utplånad av krafter som är bortom denna värld. Gränsen mellan människornas och demonernas rike är nu på väg att suddas ut och Jubei finns snart mitt i denna blodiga konflikt. På sin resa ska Jubay nu försvara det goda. Men det kanske kommer kosta honom dyrt. Döden är alltid bara ett steg bakom honom. Nu snackar vi ninja-action. Kompromisslös sådan. Den här filmen har ju faktiskt allt, om du frågar mig. Den är väldigt, Det är en väldigt så här tidsenlig anime. Sånt Det är liksom väldigt typiskt 90-tal. Man ser ofta det på så här karaktärerna när de syns i profil. Att de har den här lite Sailor Moon-näsan. Alltså den är väldigt spetsig. <laughs> Och så proportionerna är ofta så här helt skeva. Pytter <clears throat> ah, ut i huvud. jätte. Det, är ja, det var väldigt mycket mer så här konstnärliga friheter. Mm. För Annemä, du ser idag, allting ser liksom nästan typ plastigt ut, tycker jag. Ja, det ser ja. som att det finns en, en hinna av smör på allting. Ja, och väldigt digitaliserat. Ja, exakt. Det också. Liksom. Men här på 90-talet då vågade man ta ut svängarna ganska ordentligt med när det kom till design att vissa var så här väldigt långa och små spånäsor. Jättestora näsor eller stora ögon beroende på vad, hur mm. personen skulle framställas. Eh, helt allvarligt. Den här filmen har faktiskt allt. Som jag sa, briljanta animationer, snygga strider i klassisk ninja anime anda och en spännande storyline. Den har till och med lite oh. lite erotik. Jo, men det finns ju, det finns ju lite... Men det får en fråga, mm? såg jag den här med dig? Ja, det gjorde du. Alltså, vi har tittat på så mycket senast. Så... <laughs> ja, precis. precis. Men vi vet, vi vet ju att han, den här guben som har gjort den här han gillar ju snusk. Han, ju, han har ju snusk i många andra av sina filmer. Ja, men framförallt alltså när du säger att han har regisserat Wicked City. Ja. Kommer du ihåg när jag sa till dig... <laughs> Robin, jag vill se den här filmen. Ja. Den ser ascool ut. Det är värsta spindelmonster. Ja, Wicked bara... City. Dina ögon bara, psh, bara... Spärrades upp. Är du säker på det? Ja! Ja, okej. Okay. Så såg vi den. Mm. Oh, nej, men jag ånger mig inte. Det var jättebra. Nej, det är ju också... Japanska spindelkvinnor i raffsätt mm. som dödar. Mm. Det är ju Wicked City i ett mm. nötskal, och det är i stort sett allting i den filmen ser ut som en penis. Ja, och ett underlivet, Ja, Det underliv. är mycket sköten, ja. så att säga. Ja, men det är typ den japanska varianten av Giger. Gigers eilén ja. bilder. Fast Giger försökte någonstans ändå lite dä gör det han har på really? med. <laughs> Men här liksom, alltså, den här killen var liksom den här killen Yoshihaki han han han är ganska öppen med så att det ska ah. det ska vara por. Liksom, ja, det ska vara poor. Det ska vara det ska vara hela Snusk. Liksom. front and back pussy mm. and crack. Oj. Säger man så. Ja, ja, jag vet inte. <laughs> det jag gillar med hans verk i Ninja Scroll i alla fall det är att den tappar liksom aldrig tempo. Det händer saker hela tiden i många av scenerna Speciellt de här alltså, brutalt Vackra eh, actionscenerna. Vi har ju den här ikoniska striden Mellan det här riktigt vidriga stenmonstret Som Yubei tvingas slåss emot eh, Det är typ Den coolaste actionscenen i en anime-film Någonsin, mm. typ oh, Skulle jag vilja påstå. Den är äcklig också alltså, den, den, är, den har allt Den fighten, den är, den är fruktansvärt Brutal, mm. och jag älskar varenda sekund Av det ja, ja. Och han, är så här, han, är, ja, han är så vidrig i den, den här. Jag minns inte vad han heter, men eh, han, han är i alla fall väldigt, väldigt fruktansvärd. Eh, man ska helt klart också se... <laughs> folk till det här, men man ska se den versionen ja, ja. av den här filmen. Den, ja, är, den, den, är, den är helt fantastisk. Alltså. Mm. Vad, har vi, vad har vi annars på Ninja samurai animefilmer? Eh, vad heter den här Samurai X? Ah, Rurouni Kenshin. Oh, det är svårt att säga. Ja, precis. Men det där, den har inte jag fattat. Det kanske någon av lyssnarna kan förklara för oss. För jag har sett eh, en film. Jag har sett de olika. Alltså, filmen är ju eller filmerna är ganska mm. mörka. Mm. Medan tv-serien är så här, typ som alltså det är så här Sailor Moon Va? som söndags Är det anime, typ. jag, jag har aldrig fattat om det, om det ska vara samma serie. Liksom. Alltså som dag och natt. Jaha, och det ska föreställa samma person så att det är såhär hans barn. Nej, typ. det är han. Det är han. Men det kanske okay. någon kan förklara varför, varför det är så. Eh, för filmerna är väldigt Jättemörka. mörka och ja. brutala och sådär. Men TV-serien är som. Det är tycks ett avsätt av Seidenbund. Det är så jättekonstigt, jag har aldrig fattat det. Där. Men den, den måste man ju se också, mm. såklart. Det tycker jag. Ja. Ehm, ja, vad finns det med att säga? Alltså, <clears throat> jo, den här filmen, eh, Bröderna och Wachowski, som idag är systrarna och Wachowski, tror jag. Eller? Eller? Va? De, de, de, de som gjorde The Matrix aha. ja de, de gjorde ju en film som heter Anime Matrix okay. och då fick ju den här mannen då Yushihaki, Yushihaki, um, göra en del i den filmen aha ja, precis Coolt. för att de hade i sin tur inspirerats väldigt mycket av Ninja Scrolls actionscener när de gjorde The Matrix Nej, vad häftigt. Ja, precis. Ah, där är jag noll koll på. Exakt. Och den här filmen nämns ju ofta i sammanhang som jag sa då med just Akira, Ghost in the Shell. Och det är, alltså det är på riktigt är ingen slump. För det här det är en helt fantastisk upplevelse. Och det här är en sån film som jag tycker är, ni som lyssnar och som tycker om Anime, ni har säkert redan sett den. Jag behöver egentligen inte pladdra på mer om den. För att det, är, <laughs> ja, men det är en sån staple i, ja. i filmer man ska se. Det är typ Ghost in the Shell, Akira, den här. Paprika, släng in några Ghibli-filmer. Det, typ det, det är typ det man ska se. liksom mm. Det är dom, liksom, det är Mount Rushmore av andra med filmer. Liksom. Ja, men jag, jag, jag älskar sådana här filmer. Ja. Jag tycker att det är, det är en fröjd att bara få sätta sig ner med lite snacks och titta på lite animerat våld. Ja, exakt. För att den här filmen... Visst, det finns en story och sådär. Men, men det, man tittar på den bara för att det är snyggt våld. Ja, och det är någonting med animerat ja, våld. För Där inte. kan man verkligen jag på gränserna. Jag vet, man kan få det att verkligen spruta blod. Ja, ordentligt. det ska vara helt över gränserna, onaturligt liksom och överdrivet. För det är det man vill se. Nu låter jag sjuk ja, exakt. i huvudet. Oproportionerligt våld. Ja. Så kände jag också. Nu slänger jag in en annan eh, mm. animerad film här. Men du vet, när du... olika regissörer turades om och göra olika delar av Dead Space- Animen. Oh, Kommer du det, ihåg den? Nej, jag minns att jag har sett den men jag kan inte minnas någonting av den. Av den. Va? Nej, jag minns inte en sekund av oh, den. Jag blev alldeles ja. påverkad av den. För alltså, sättet som de då har animerat de här äckliga mm. eh, monstren på i liksom anime-stil. Mm. Japansk anime-stil med sprutande blod och lämmar som flyger över hela rummet i rymden, mm. <laughs> återigen. Alltså det är någonting... Riktigt, riktigt bra. Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt fysisk butik i Norrtälje, Men finns också såklart på webben på spel-och-sånt.se. Filippa, de har gjort det igen. De har gjort det Eller alltså, så här, det är så här. De har gjort det igen. De har gjort det igen. Det är, liksom, är... Det är liksom effortless den här gången. Vi är inte förvånade. Nej. Nej. Så då säger vi alltså: Årets butik. Årets butik. Spel och konsoler. Ja, nu kommer den. Ja, där. Nu är, det. nu är det. Stort grattis. Ja, och eh, tack för ännu ett fantastiskt år med Spel och sånt. Eh, grattis till årets spel- och konsolbutik på Prisjakt. Det är en ganska ärofylld titel, det är inte första gången de vinner den där. Så att det, de, de, de tar det här priset och ställer det på den här lilla prishyllan. Eh, absolut. Med alla andra tidigare vinster då. Har det blivit liksom har, har det gått så pass långt att det är så här, ja ja, de var igen. Det börjar bli lite så. <skratt> <skratt> så här, ja, alltså så här, ja men jag skrev det till dem på Instagram så här, ja, jag har ju sagt det i alla år. Eller? Ni är bäst. Ja, men så. ingen förtjänar det priset mer än spel och så. Har du varit en medalj någon? gång? jag vet inte kanske så femman när man var med. i Eh, olympiaden och skulle representera Spanien och hoppa längdhopp eller någonting. Ja. Fick vi brons tror jag. Jag kommer ihåg när man hade de här olympiaderna med alla, alla klasser i alla årskurser. Ja. Var... Är det specifikt för vårt vår kommun? Jag vet inte, men man, man gjorde liksom lag på alla klasser så att man liksom var några från fyra, några från femman, några ja. från sexan Och så visste man att man fick den där snubben i sexan som inte kunde springa. Ja, men exakt. Och så visste man att det här kommer ju gå och pipan. Ja, ja. Jag, fick man bära hela laget. Jag tog bronsmedaljen en gång faktiskt. <laughs> ja, jag jag, när jag bar hela laget ja. faktiskt. När jag, Albanien var jag till och med minns väldigt specifikt. Eh, vad det har med Spel och sånt att göra, ingenting. Eh, Inga vet. Nej, precis. <laughs> men, men vi tycker ju såklart att när ni köper spel på Spel och sånt, då brukar ni ofta få ett mail efteråt där det står så. kan ni fylla i, kan ni ge oss en good review, en bra recension? Gör det, för att det är det som lyfter Spel och sånt till skyarna. Det är därför de får de här fina priserna och de får då Ja, men det är betyget. Det betyget och erkännandet som de faktiskt förtjänar vilket gör att de kan bygga sitt imperium ännu större. Exakt. Och det betyder i slutändan någonstans billigare spel för dig. Eller hur? Ja, men såklart. Så är det ju. Mm. Och alla vill vara en del av det här. Alla vill vara en del av det här. Vi är alla. Innerst inne en liten del av spel och sånt. Skulle Vi vara är sånt. Mm. Vi är pricken över Exakt, Exakt, exakt. Men med det sagt, så som vanligt då... ...ett stort jävla tack till våra bästa jävla vänner på spel och sånt. Tack så mycket. Okej, okay, jag vet vad du tänker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 Och du lyssnar på Par i Pixlar med Robin och Filippa. This is Billy from the Game Chasers and congratulations to Robin and Filippa on 200 episodes of Par vi Pixar. And since I can only speak Texan, I hopefully did not butcher that name. Lufttorkad skinka är ju ganska gott, eller hur? Vad ska jag svara? Men jag, jag föredrar två papper. Nej, men. No! God, please, no! No! No! Säg det sämsta. Jag att det var gott, eller så var skönt? Nej, men det Nej, men det är gott med lufttork och skinka. Så här. Ja. Det är gott att gå ja. runt med. Ja. Liksom. Ja. Ja. Din, det var bra. Din nästa film, Filippa. Ja. Glömde det pappersjämtet för alltid. Nej, jag tänker att jag ska <laughs> dra den på jobbet imorgon. Ja, <laughs> kan du prova? Nu du Robin så ska vi prata om en av mina favorit anime någonsin. Är du beredd? Ja, ja nu, nu mm. vet jag exakt vilken det här är. Perfekuto buro Perfekuto buro <laughs> Perfect Blue från 1998 i regi av Satoshi Kon. Återigen. Ja, ja, ja. den kan, Den kan. Den kan, Den, karn. den, den karn. röda ja. trådkarn. Det här är ju hans magnum opus. Ja, men det är ju det. det. Åh, alltså, oh, ja. Det här är en mästerligt skriven thriller om kändiskap och identitet samt om priset vi betalar av att vara andra till lags. Följa den unga och talangfulla sångerskan Mima Kiriwe som efter ett par framgångsrika år i tjejtrion Cham väljer att istället satsa på en skådespelarkarriär. Men det är inte alla som tar emot nyheten om Mimas avhopp med ro. När brevbomber och andra otäcka hot börjar dyka upp förstår Mima att hon är utsatt för ett intelligent och psykologiskt påfrestande spel där hon inte är den som sätter spelreglerna. En webbsida dyker plötsligt upp, skriven av någon som påstår sig vara Mima själv, där lögnerna blandas med intima och privata detaljer ur hennes liv och hon förstår snart att hon är förföljd. I en värld med ständiga påtryckningar av fans och talangscouter och där gränserna mellan fantasi och verklighet sakta suddas ut, vem kan hon egentligen lita på? kons legendariska thriller har kommit att sätta ribban för hur man skriver vuxen anime och har inspirerat och rakt av kopierats av åtskilliga filmer genom åren. Och någonting som slår mig direkt är ju alltså hur de har animerat karaktärerna. Jag mm. älskar den här stilen av animering mm. och anime. Alltså 90-talets eh, pekande näsor och orimliga proportioner i all ära jag tycker om den stilen också, mm. men jag tycker om eh, Satoshi Kons sätt att animera. De ser lite mer runda ut, de ser lite mer verklighetsbaserade ut. Men däremot, alltså om du tittar på huvudkaraktären Mima, då, mm. hon är väldigt detaljerat ritad. Medan andra människor nästan symboliskt buntas ihop som i en anonym massa där alla ser likadan ut lite för att liksom symbolisera den här massan som är publiken hon står inför. Och jag tycker att det är så skickligt gjort. För den här filmen är full av symbolik. Mm. Jag tycker att karaktärerna är målade på ett sätt som, som är lite av en foreshadowing. Alltså att du... Man ser på karaktärerna vad de har för avsikter och intentioner. Ja, ja, men ja. Alltså är det en, en karaktär som beter sig illa då är han fult tecknad. Han ja. eller hon. Det, det tycker jag är alltså så här, Man ser på en karaktär i den här filmen. Det här är en skummis. Ja, alltså men det, det, man, det är ju inte hela sanningen. Det är absolut inte hela sanningen. Nej. Det är det inte. För att den här filmen är ju väldigt mycket ur huvudkaraktärens perspektiv hela tiden. Och jag tänker på filmer som det är lite hitchcock över den. Ja. Det är med den här psykologiska liksom skräcken som är väldigt så eh, subtil hela tiden. Mm. Det är liksom lite obehagligt. Fast då är det så här, är det min karaktär som uppfattar det som obehagligt eller är det obehagligt på riktigt? Ja, exakt. Det är lite så hela tiden. Det är ju huvudpersonens point of view som vi får följa i filmen. Men sen är det också så här, det är lite, så här, det är lite basic instinct, det är lite... När lammen tystnar. Ja, och uh, filmen The Black Swan från typ 2010. Ja, något det är en kopia. Det är, kopia på det den är en kopia. Fast då är det inte en popsångerska, då är det en ballettansös ja. istället. Är det medvetet eller? Det är medvetet. Ja. Även Requiem for a Dream från 99 vill jag tro med Jared Leto och Jennifer Connelly mm. är ju också kraftigt influerad av den här filmen. Det där var en sån där jävla film som vi såg i gymnasiet kommer jag. Ihåg. Jag har aldrig alltså, sett nej. den. Nej, men vi såg den så här jag gick i stet. Och alla i min klass. nej, inte alla, men många många av dem var så här svåra. Så att när, när vi när vi när, efter skolan så gick vi hem till till en i klassen. Och så såg vi på Amelie från Montmartre. Oh. Vi, såg, eh, vi såg den här filmen, då Requiem for a Dream. Vi såg Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, det är så, så, klart. så, det var så svåra filmer. Då satt vi diskuterade dem. Åh oh, nej, vad <laughs> så, oh, så, så, så in i som plättanskjö. Han, han satt där i sina gula Manchesterbyxor och, och inlindad i en stor skarp. Ja, jag tycker det var helt fantastiskt. Oh. Vad handlade den om då? Alltså, det han har handlar Han har Känslor. Ja. Människan. Närhet. Men, sorg, Robin, färdig, sitter inte fan. du och jag här och diskuterar ja. eh, filmer också nu? Vi kanske också ah, är pretentiösa. Ja, vi är pretentiösa fast vi gör ju på liksom med glinten i ögat ja, hela tiden. Alltså, det här var ju människor som tog sig själva på ett otroligt stort allvar. Ja, ja, och det gör Så inte vi. Det. Nej. Det Verkligen inte. Jag har precis dragit ett gynikologiskt skämt så att, alltså, att vi, ribban är ribban är begravd. Ja ja. Så att det, det här alltså, folk har lyssnat på den här jävla podden i fan 12 år. De vet precis vad de får. Ja. Det är lite seriöst men det är också en jävla massa trams. Såklart. Såklart. Ja. Eh, vad var klart. Ja. vi pratade om? men Perfect, Perfect Blue. Blue. Ja. Ja. ja, du var inne på det men det, det handlar ju väldigt väldigt mycket om den här, det här hoppet mellan verklighet och fantasi. Mm. Eh, och, och det tycker jag är väldigt, väldigt otryckt ja. och otäckt. För man mm. vet inte alltid vad som händer eller om det bara är i hennes tankar. För Mima då, huvudpersonen, hon blir ju allt mer paranoid mm. i takt med att hoten eskalerar och hon känner att hennes privatliv blir liksom... Eh, vad heter det? Invaderat. Liksom. Ja, ja, och man, man står där, eller man sitter kanske i en soffa, som tittar då, åskådar och tänker då Händer det här på riktigt? Eller är det bara i hennes huvud? Mm. För att hon är ju under enorm press. Liksom. Ja, exakt. exakt. Och det är, det är det som är det fina med den här filmen. Att upplösningen kommer ju inte förrän i slutet av filmen, liksom, där alla svar kommer upp till ytan. Och... Det är så jävla bra plot twist. Alltså, Förlåt, jag, ska, är... jag, ska, jag ska inte spoila, men det är så jävla bra plot twist. Alltså är ja, det är mästerligt är det. Och den här filmen mm. är så jäkla bra. Alltså alla borde se den. Verkligen. Ja, ja, ja. Perf alltså Perfect Blue den är också med på den här listan över Akira, Ghost in the Shell, Paprika, eh, Nya Scroll. Perfect ja. Blue är ju också såklart jag vill inte säga det, men den är ju såklart med på den listan. Såklart. Och jag skulle säga att de, så här, helt ärligt nu vi ska prata om sex filmer. Sex filmer. <laughs> ja, nästan faktiskt. <laughs> och, vi, och vi kommer ju nämna en massa andra filmer. Men om det, om det är typ en film du ska se ja. av de vi pratar om ikväll så är det faktiskt Perfect Blue. Ja. För den, den, den är så jävla snyggt animerad och så välskriven och väl utförd att den skulle liksom kunna... Men Den har ju vunnit en massa priser. Alltså ja. det, det, det är en film som den stora massan är ja. redo för. Exakt. Och fjönt typ men med en tycknodd film. Skitsamma. Den är skitbra. Ja. Den, den är magisk den här ja. filmen. Den har allt... Den har allt. Den har allt faktiskt ja. Den är den är suverän. Yes. 10 av 10. Fick, 10, 10. Jag, jag, jag, jag har jag har ingenting dåligt. Vi kan bara lägga av här nu. Ja. Vi kommer, det kommer inte toppa. Nej, jag kommer aldrig kunna toppa Perfect Blue. <laughs> Skulle avslutat med den här. Ja, någonting. men den riktigt, den, den är faktiskt den är den är helt fantastisk. Ja. Den är faktiskt helt felfri mm. den här filmen. Perfect Blue var ju lite flummig, men vi ska prata om en film som är ännu flummigare Oj. faktiskt än Perfect Blue. Vi ska prata om 1985 års film Angels Egg oh. i regi av Mamoru Oshii. Det blir flummet nu bara så att, du, ja, så att ja ja, ja. Så att liksom koppla, koppla bort dina intryck och bara ta in ord. Jag bara existerar nu i ett tomrum. Existera i ett tomrum och ja. ta in orden som, som, som vindar som viskar genom ditt huvud och bara acceptera dem. Ja. öde landskap föddes ett hopp om liv hennes hår är långt och trassligt och hennes ögon sömniga när hon tar sina första stapplande steg ut i verkligheten eller är det kanske våran framtid en öde stad som speglar ett liv som en gång levde och frodades nu utbytt mot ruiner med en spår av både mystik och avancerad teknologi. Det som en gång var är dock inte mer. Nu är allt ödelagt och dött. Flickan bär i sin famn ett ägg. Ett ägg av okänt ursprung men som hon tålmodigt vaktar med sitt liv. I det öde landskapet träffar flickan snart en pojke, en äldre pojke. Hon håller sig först borta, men låter snart sin nyfikenhet ta över. Och en ytlig vänskap knyts. Men pojken blir snart nyfiken på ägget och vad som kan finnas i det. Är det bara ett tomt äggskal? Eller bär den på universums alla hemligheter? Och livets sista hopp om räddning? Från en resa påbörjad in i det eviga mörkret. Det här låter kanske brutalt flummigt. Men alltså, så, så är det. Ja, men det är det. Filmen. Den här filmen är ju en sci-fi-fantasy-film eh, skapad av Mamoru Ushi, som sagt. Eh, samt då mycket, mycket viktigt Yoshitaka Amano. Och fler som inte vet om han är så är det mannen bakom de här, ni vet, de här krulliduttiga, konstnärliga Final Fantasy artwork-bilderna. Eh, och eh, Mamoro skulle ju sen gå vidare och skapa storverk som exempelvis Ghost in the Shell. Ja. Han är super superetablerad idag och eh, ja, och sen har vi då Amano som, som konstnär. Då. Så de här två killarna slog ihop sina påsar 1985 och skapade Angels Egg. Mm. Som typ i skrivandets stund går upp på bio i Sverige faktiskt. Vad? Ja, den går upp på bio i Sverige nu. Nu! Mm, nu! Nej, det är sant. Ja, den är från 1985. Oj, Japp. ja. Alltså det här är ju ingenting man tar med sina barn och ser kanske. Eller typ sin mamma. Den är långsam och väldigt, väldigt svår. Mm. Den är helt fantastisk, otrolig och väcker så många känslor igen mm. Men den är ju svår, det ska vi ju säga. Det här är en konstfilm. Konstfilm i alla ära, det är det, absolut. Ja, ja. Den här filmen den fångar in mig direkt. För att den har den här futuristiska, mörka... Allting är redan över. Ja. Sci-fi-tonen. Mm. Det är liksom de här öde landskapen Som är så liksom vackert tecknade att man, man, man får upp liksom tankar på. Alltså så här, det är lite på samma sätt som Shadow of the Colossus är. Ja, att man kan titta på bakgrunderna. Ja. Eller på så här platser man kommer till och så bara undrar vilka som levde här egentligen. Ja, men det är det där jag gillar med sådana här filmer. Och där märker man ju hur eh, geniala skaparna. Är. Mm. Det är inte bara slumpartade omgivningar, utan det ligger tanke ja, bakom exakt. skapandet ja, ja, ja. av omgivningarna. För vi som tittar ska ställa oss frågan, vad har hänt här? Mm. Vad har alla människor tagit vägen? Ja, men exakt. Det, det, det, är, det. Ja, det är exakt den känslan man får när man ser Laputa, eh, Castle ja. in the Sky. När, när de kommer till Laputa mm. och man får se... Den här, liksom, de här maskinerna som har stått och vaktat de här gravarna hur länge som helst. Och Man ser att det är så här: det är vatten här. Mm. Och det är jättemycket vatten. Det är så här: gånger och, och, liksom, och tempel under vattnet har jag all... byggt. Det? Ja, och var det så? Bodde de under vattnet då? Ja. Eller, eller sen, du vet att man ser de liksom, det här stora trädet. Och, liksom, det är spår ja. av att saker har levt där. Men hur dog de ut och varför? Ja. Och det är samma sak man ställer, den frågan ställer man sig själv också när man ser Angels ägg. Att säga, man vill veta mer om världen ja. det, det, det, Du får inga svar Nej, liksom. och det är ju ändå fascinerande Hur man i är, är, vi en vi ens på film... är vi ens på jorden? Nej, men det vet ju det inte, vet ju inte liksom. Men det är det jag också tycker är fascinerande Hur vi människor alltid Försöker hitta någon verklighetsförankring mm. Du vet, man ser Den här lilla flickan alldeles ensam Och på en gång så känner man Någon sån här beskyddarinstinkt Hur har hon överlevt? Alldeles själv. Var hittar hon mat någonstans? Var hittar hon mm. liksom beskydd och vatten någonstans? Men det finns inga svar. Nej. Vi får bara acceptera att hon existerar där nu. Och hon skyddar ett ägg. Mm. Och det är väl lite det som kan vara svårt med sådana här filmer. För det kräver att du bara köper det. Ja, Förstår du? Exakt. Och jag kan ha lite svårt med det. För jag vill gärna ha en en bakgrundshistoria. Du vill ha svar på allting. Jag vill ha svar ja. liksom. Och vi får inga svar i den här filmen. Det har analyserats ut i sömmarna eh, av olika filmkritiker. Ja. Och det mm. finns ju en väldigt populär teori om vad ägget ska representera, vem flickan är, vad det är för plats. Eh, men jag tänker så här, vi säger ingenting. Nej. Jag tycker att ni som lyssnar ska se den här filmen och själva göra er bedömning. Men Det, det, som, det som var kul... Det var att när vi såg den här filmen tillsammans mm. och sen så kom jag efter texterna och jag var så här, ja, alltså den var ju lite den var lite udda och jag tyckte ändå liksom att själva jag förstår ju vad de ville säga, själva budskapet i filmen var ju det här och du så här: nej, du har en helt annan bild än vad jag hade av ja. den här filmen och det tyckte jag var spännande ja. för jag ser en sån tydlig um, ett sån tydligt tema i filmen och för mig så handlar filmen om. Utan att men, spoil ska alltså, jag ska inte spoila spoila. Jag ska inte spoila för mycket. Men för mig, för mig så, så, så handlar den här filmen om eh, oskuldsfullhet. Och alltså det, det, jo, det, det är vad filmen handlar om för mig. Jag, jag ser varför Hopp du gör och Oskuldsfullhet, ja. Jag har ju ja vi, vi ska ju inte spoila, nej, vi inte spoila mer än det. Liksom. Men jag säger så här, att jag, jag googlade på den här filmen ja. och har läst men vad, det ska, har inte svar. Nej, men vad det ska representera. Ja. Men jag vet inte vem som har skrivit artikeln nej. eller om det är officiellt. Men eh, ja, jag, jag tycker att ni ska se den och eh, göra er egen bedömning. Mm. För att den är otroligt vacker. Eh, väldigt sorglig, väldigt tung. tycker Ja, jag. ja, ja. ja det, alltså, det, det är väldigt mörka... Teman som, som filmen berör och det som är sjukt också den här filmen har ingen dialog. Det finns ett, ett, ställe, ett, ett ställe, ja men Ett ställe i filmen som de pratar. Och det, då är det en enda lång bibelvers. Mm. That's it. Sen är mm. det bara så här hej, kom, stopp. Mm. Mm. Det så enkla ord som, som mm. man typ kan om man har spelat ett JRPG i sitt liv. Um, men annars så är det typ bara en bibelvers som en av karaktärerna läser upp i filmen. That's ja. it. Som handlar om Noah Som handlar om Noah ja precis. Mm. Mm. Det, ja precis. Där, där gjorde du en tolkning av filmen och jag tolkade filmen helt annorlunda. Nej, jag, jag Nej. har inte gjort en tolkning. Jag har bara du, läst jag läste en, en tolkning ja. men jag gjorde en helt som sagt en helt annan tolkning än vad, än vad den personen gjorde som, som du då läste om det finns ju liksom, alltså det som är tydligt är att det finns religiösa undertoner i filmen. Det, det, det är vi båda två på er klara med att det finns. Absolut. Ju. Men jag skulle faktiskt vilja argumentera för att din tolkning är mer mörk. Mm. Ja, ja, ja, absolut. Ja, ja. Den, är ju, den är ju grym. Mm. Och jag ja. vill inte tro att det är så. För mig så är det så, för, att för mig så alltså handlar den här om. Nej, jag ska inte spoja någonting. Men ja. det, som sagt, det, det, det är, den här filmen är helt enkelt poesi för ögonen. Ja, men det är. det. det är, den är det otroligt jag... vacker om man. Som sagt, man, man, man verkligen försvinner in i den här världen. Alltså så enkelt och eh, ja, den, den, den är gränslöst vacker. Det, det är ungefär som att Studio Ghibli skulle få ett kärleksbarn med typ Blade Runner. Ja. ja. Typ. Och så lite postapokalyps på det. Ja. Ja. Är, är vi på det klara med det? Ja, vi är ja. på det klara. Ja, nej, men eh, som sagt eh, Angels Egg, den ska man bara se och den går till och med på bio. Har jag läst. Så att, alltså... Ja. Ser den bara den, den är, ja, den är helt magisk ja. varför får den blinda personen inte springa häcklöpning? det tycker jag är konstigt eh, för han ser ju inga fel <laughs> det var inte bra Nä, för skratta om för ska vi ta till Gygolosan oh, till gy Gyn ja men jag är ja. igång 300 poäng Kategorin i gynnsstolen, om det här var Jeppardy. Vilken är den vanligaste arbetsskadan hos gynekologen? Min. Musarm. Fel. Vad är musarm? Ja, just. Ja, just. Jag ska, jag ska ställa. Nästa gång så ska vi köra pappa i bakgrund ordning. Jag ska bara säga så här. Du ska säga svaren. Och jag, ska jag ska säga, säga, säga tittor, Du Ska du ja, just säga du ja. Men det kan du göra. Det kan ja. jag absolut göra det. Det kan bli kul. Ja. Det är dags för din nästa film. Ja, nu ska vi ge oss ut på en resa, Robin. Mm. Vi ska prata om år 2000 års Vampire Hunter D Bloodlust. Mm. Vampire Hunter D, regisserad av Yoshiaki Kawajiri. Mm. Han har vi hört om förut. Mm. Mm. Du ser. Och det är ju ursprungligen då en manga med samma namn. Det finns en tidigare film från 1985 och det här är väl liksom uppföljare kan man säga. Ja. Yep. Ja, yep. Är du beredd? Ja. Vi befinner oss i en dystopisk framtid där mänskligheten desperat klänger sig fast vid överlevnad medan blodtörstiga vampyrer härjar fritt och sprider skräck i de få överlevare som finns. Varje dag är en kamp och tiden spenderas med att rusta upp byar och leja modiga legosoldater som vågar ta upp kampen mot de odöda. Runt ett bord samlas en grupp människor med blicken fäst på en karta. Här! säger den äldre mannen medan han trycker fingret mot kartan. Här finns vampyren som tog min dotter. Hitta henne och för henne tillbaka till mig vid liv. Gruppen rider iväg och tar genast upp kampen mot en vampyr som berövat familjen på sin älskade Charlotte. På en månindrängt kulle står en svart häst med en mystisk gestalt och iakttar dem. Det är ingen vanlig legosoldat utan en halvvampyr. Di är en beryktad vampyrjägare som dedikerat sitt liv till att besegra de ondskefulla vampyrerna. Och han har målet siktat på den som tog Charlotte. Gruppen Legosoldater upptäcker snart att de inte är ensamma. Och det utvecklas snart till en jakt på prispengarna. Men något oväntat ska komma att överraska både Legosoldaterna och di. När bägge entourage lokaliserar Charlotte och hennes förövare inser de snart att hon inte alls är kidnappad. Hon har tvärtom villigt följt med den mäktiga vampyren Mayer. De båda har trotsat alla fördomar och funnit kärleken hos varandra. Det som följer är en actionfylld kamp där existentiella frågor måste besvaras och liv räddas. Vad är kärleken värt om inte världen accepterar den? Och kommer mänskligheten någonsin rättas ur den mörkas våld? Banpaya, hanta är. Ja. En fröjd att se. Ja, det är, alltså, det är typ bland ja, det, är. Okay. det bästa jag har sett i Annar ja, på länge. Cool, cool, ja. alltså, jag älskade den här filmen. Mm. Det tog mig så många år att se den. Den har varit på min lista och det har liksom inte det har inte hänt för jag förstod inte dess storhet. Den är, alltså, bra. den är väldigt väldigt bra ja, men det är en fröjd att ja, se från början till slut. Här har vi återigen Yoshitaka Amano som mm. har varit med och han har ju sådana otroligt vackra animationer och eh, karaktärer. De, du vet, de är så mörka, dystopiska och de liksom uttrycker så mycket känsla mm. i sina ögon och i, allt de säger och hur de rör sig. Alltså jag tycker att den här filmen är skit bra. Jag, jag, jag älskar <skratt> de här alltså, jag, alltså jag, har jag har många saker att säga här. Eh, jag älskar också det här när japaner gör vampyrer. Det är, alltid, det är alltid så här. Åta, wa di. Ja, oh! ja. Det är alltid alltså det är så. Här, de, de, det finns liksom en arketyp av ja. hur. Hur en vampyr porträtterar sig i anime, det är alltid på samma sätt. Och oftast europeiska. Ja, exakt. Ja. exakt. Och så alltså har Alltid så här, Charlotte, Charlotte. Det är alltid så här, Det är alltid väldigt så här, tyska, västerländska namn, ja, så här, lite remänsk klingande sådär. Men sen också en grej som jag undrat över när det kommer till vampyrer överlag. Mm -hmm. Alltså i alla så här, fall där det finns vampyrjägare. Ja. Varför är alltid vampyrjägaren själv en halvvampyr? För att det är coolt. Okej, okay, nu ska jag förklara ja, en sak alltså, för det dig. Är så här, det är Vampire Hunter, det är Blade, det finns, ja. det finns en lista med oerhört många sådana. Nu ska jag förklara en ja. sak för dig. Det här kommer från någon som var tokig i vampyrer under större delen av alltså tonåren. Du en Anne Rice fangirl. Ja, jag älskar ja. Anne Rice. Ja. Alltså jag har läst nästan alla böcker. Mm. Och åkte till och med till Transylvanien för att besöka Dracula. Du körde någon sån här meckaresa till Transylvanien ja, ja. som liksom gick i en pilgrimsfärd. I Lestats fotspår. <laughs> ja, Men de är ju aldrig där. Vad heter den andra? Lestat och Louis. Louis, just det, Louis. Ja. Just det. Han var en lite tantigare, just det. Ja, precis. Men de ja. var ju inte där. De är nej. ju i New Orleans. Ja, just, det. Ja. just det. Eh, Nej, men eh, det här kommer ju från mig då och någon som vet. Mm. Ja. Man älskar vampyrer lika mycket. Det är lika delar skräck för dem. Man älskar filmer där de är monstren. Men man älskar också vampyren och vill gärna ja. vara vampyr. Och den perfekta blandningen av det är ju en god vampyr mm. som då slåss mot vampyrer eller elaka människor. Är inte Van typ Helsing en vampyr, vampyr också? Nej, nej, nej inte. Är han, det är han inte. Men nej. jag kan ju säga att när jag såg Van Helsing jag vet att du hatar den filmen. Ja, den när jag såg ja. den som så här, tidig tonåring eller mm. typ så 12-13 pinsam ålder, då vill jag ju vara som vampyren. Ja. Jag hejade ju på vampyrerna. Nej ja. ja, ja. Ja. ja, eller typ Underworld. Samma sak där. Där är ju hon vampir. Jag vill bara understryka det du sa här. Som att du hatar jag, jag Van Helsing. Jag hatar filmen Van Helsing. Men den är den inte är så dålig den, den, som aj, du den, tror. Den är faktiskt allt som är dåligt med filmen Alltså kostymerna, miljöerna. Nej, förstår du? Nej, ah, den, är, det är den är bara de dålig. vi pratar om vampire istället Ja, okej. Okay. <laughs> Men Någon... det här är också bara att det. Det här är ju också så här. Det är ju lite så här... Man märker ju också tydligt att det är som du sa, ursäkta Amano i hans mm. art design. Vi har ett flygande gotiskt rymdskepp som ser ut som ett slott alltså, Ja men jag säger ju det. Ett rymdskepp, vampyrrymdskepp, vampyrrymd. Skepp. Vampyrer ja, men man ser i rymden. Det. man ser, först så möts man ju bara av ett stort svart Överdrivet, liksom, ja. Ja, ja, ja, ja. gotiskt Precis. slott med ja. höga toner. Alltså, det är så romantiskt. Och sen får man det är ett rymdskepp. Och det är nog därför man <laughs> älskar vampyrer. Ja, för att ja, ja. de är romantiska. Det är någonting sexigt med vampyrer. Ja, det är det väl. Ja. Det Eller är det bara en tjejgrej? Jag vet inte. Du drömmer alltså, väl inte om ja, att jag ska ja. bita dig i halsen? Nej, jag tror att det är en tjejgrej. Det alltså, så här, man, man vill vara den utvalda. Oh. Liksom. Man, man, vill bli, man vill offra sitt liv för att vara med honom. Oh. Och det är det som är. Culture of the night. Precis. Det där är ju en toxisk <skratt> kvinnlig kultur. Det är jag säga. ett toxiskt kvinnligt drag att <skratt> vilja vara en vampyr. I can change him. Aha, det är hela um, den grejen. Mm, ja. Det är mm. en kultur. Det. <laughs> Hur taget den här? Tillbaka till filmen. Eh, jag tycker han. Eh, vad heter han? Den onda. Eh, som, som, ska, som ska vara dragen. Han ser ut som setser i Final Fantasy VI. Ja, det är han. Väldigt lik. Nej. Men, jo. Jag tänker på någon annan. Vad heter han i Final Fantasy VIII? Cipher. Ja. Ja, det är en blandning av dem. Ja, och <laughs> så har han har samma namn. Han, han har, han har eh, frisyr ifrån The Lost Boys. Ja, med, ja. med en liten rosett i ponny Ja, eller hur? Så, ja. Lite så hockeyfrilla. Lite hockeyfrilla, ja, Som eh, avslöjar vilket årtionde filmen. Mm. Fast, ja, den här kom ju ändå 2000. Mm. Men alltså, det är Jorsi Tacka Amano. Ja. Han, han, han använder mycket hockeyfrisyrer, mycket bälten, mycket svart. <laughs> eh, mycket krusiduller och krusidutter ja. överallt, liksom. Ja. Men... Ja, men alltså, den här filmen är ju väldigt, väldigt vacker väldigt väldigt blodig ja. eh, brutal men det, det är just den här kombon med animerat våld mm, i kombination ja, exakt, med ja. gotiken. förstår du? Det gotiska, är, svarta, mörkt så. Är det inte lite lik snusmumriken också? Vem? D. Vampire Hunter D. Jag tittar på den snusmumriken. Stora, stora slogkatten liksom. Ja, vi har en stor tavla på snusmumriken. <skratt> Här hemma. Ja. här hemma ja, kanske I, i studion. Ja, just det, i, studion ja, I studion har vi en bild ja. på ja. Ja, men Kanske. Jag kan tänka mig om vi byter ut den där tekannan han håller i handen mot ett svärd. Ett svärd som är format som ett kors. Ja, ja, ja kanske. ja kanske. Varför inte? Mm. Det är det han är. Du vet snusmummiken, Han lämnar ju dem på hösten. Ja, Så han tillbaka ja, det är på det vår. han gör på hösten. Han är ute och dödar <laughs> Så kan det vara, så kan det vara. Nej, Vampire Hunter D, den ska man väl bara se helt enkelt. Ja, men jag tycker det. Den är det. fantastiskt alltså, vacker också. Den är, ja, den är skitbra. Ja, och den sista sista akten är faktiskt väldigt alltså, ja, den är, den är jävligt snyggt tecknad, sista akten. Ja, och jag måste också bara lägga till att förutom det här övervåldet och vackra miljöer så är det ju ett djup i den här filmen. Vi får inte glömma bort att det här handlar om en kärleksrelation mellan en människa och en vampyr. Mm. Vilket också leder till lite men, meningsfulla Ja, det är ingen, ingen svartvit film. Alltså Nej. Det, det, det finns lager av den. I Precis, den. Mm. och jag uppskattar det väldigt mycket. Mm. Ja, Den är också Den är fantastisk. Mm. Nu ska vi prata om kvällens sista film innan vi kommer in till lyssnarnas rekommendationer. Det gick väldigt snabbt det här faktiskt att prata om alla de här filmerna. Men det här är en film som sticker ut väldigt mycket. Det är den nyaste filmen av dem vi ska prata om. Den här är från 2019. Mm -hmm. Och den här filmen heter I wanna eat your pancreas. Oh. Pankreas betyder ju buksportsköttel för Pancreas. Inte Det är inte en film kanibaler. Nej, Nej, den handlar inte om det Jag tänker inte ens försöka mig på att äh, uttala den här regissörens namn men regissören till den här filmen heter Shinichiro Ushijima mm -hmm. Shinichiro Ushijima I ett stilla klassrum bland dammiga böcker och det senaste skvallret lever en pojke som valt att stå utanför världen. Han betraktar livet som något man analyserar. Inte något man nödvändigtvis deltar i. Människor är flyktiga. Relationer är onödiga. Allt är tillfälligt och därför meningslöst. Men så av en slump hamnar en väldigt annorlunda bok framför honom på dess omslag står orden att leva med döden den tillhör Sakura Yamauchi en flicka som skrattar högt lever lätt och bär på en hemlighet hon inte delar med någon annan i världen hon är döende hennes tid håller på att rinna ut döden är inte ett abstrakt begrepp för henne den sitter bredvid henne varje dag och väntar tålmodigt. Mot all logik väljer Sakura just honom att lägga all sin vakna tid och energi på. Den tysta pojken, observatören. Han som lever sitt liv vid sidan av alla andra ungdomar. Men med sin energi och glädje tvingar hon ut honom på både kaféer och utflykter. Tillsammans upplever de vardagens små mirakel. Delade måltider. Sena samtal Skratt som ekar kanske lite för högt Och stunder som känns obetydliga Men som bränner sig fast i minnet För alltid Sakura lever som om varje sekund Är ett uppror mot ödet Hon vägrar att reduceras till sin sjukdom Och sakta börjar pojkens fasad Att spricka och krakulera För första gången känner han smärtan I att bry sig rädslan i att förlora något det vackra i det sårbara I wanna eat your pancreas är inte en berättelse om sjukdom det är en berättelse om möten om hur en enda människa kan förändra riktningen på ett helt liv och hur kärlek inte alltid handlar om evighet utan kanske bara att vara närvarande fullt ut innan ens tid på jorden tar slut det är en film som viskar inte skriker. Det är en film som lär oss att de kortaste relationerna kan lämna de djupaste ärren. Honårsdramar på hög nivå. Hallå? Ja, gud ja. Det är ostigt. Det är ostigt, men jag, jag tycker att den här filmen är väldigt japansk. Det är den. I fingerspetsarna. Mm. Den liksom ger oss scener och situationer som känns ostiga. Men mm. det är så japansk film är. Står jag skulle säga att den är ganska så här... Spot on japansk ungdomskultur. Ja, exakt. Sättet att de interagerar med varandra. Hur alla pojkar är så tafatta och inte vågar säga vad de tycker. Mm. Det är väldigt, väldigt typisk japansk tonårskultur. Mm. Och man kan ju sitta där många gånger och bara, vad vill säga Vad säger han ingenting för? Och varför gör de på det där viset? Mm. Men det är det som är det fina. Det är en historia som skrivs långsamt. Ja, alltså så här, jag känner så här. Spontant. Jag har väldigt svårt ofta att relatera till japanska ungdomsfilmer. För att jag ser inte speciellt många och jag är inte en japansk tonåring. Och jag har aldrig varit. Men liksom den här filmen, jag, jag kände så här: åh, det här kommer att vara så jävla tråkigt. Sen, kände jag inledningsvis. Men det, man, man, man typ så här: fångas in. För att filmen tar en så konstig vändning ganska tidigt. Och det blir så att man fångas in av den och liksom själva själva stämningen fångar den ganska snabbt och man blir så här, oj, nu vill jag faktiskt veta vad som händer för ja. att det är, det är ett välskrivet drama Gud, som ja. handlar om att leva med döden ja, lite ja, så ja. faktiskt och liksom det fina med det flyktiga ja så exakt, de, de men exakt. Har, för vi vet ju vilket öde hon går mötes mm och det är en smärtsam påminnelse om livets förgänglighet. Liksom. Mm. Och det är ju faktiskt den läxa han behöver lära sig. Ja. Och hon ser ju någonting i honom. Mm. Hans namn har jag valt att inte berätta här. Jag vet inte om, det var, om ni förstod det, men jag nämner ja, aldrig honom vid namn, för hans namn har kanske betydelse. Exakt. Så därför nämner jag inte vad han heter. Och det är också lite av en, en grej i, i filmens yeah. plotline, så jag ska inte avslöja det för mycket. Mm. Um, men hon ser ju saker i honom som han inte ser. Och ja, men som jag sa, sakta han kanske också, hans fasad kanske också börjar att spricka så småningom. Liksom. Gud ja, och det är nästan som att alltså, hon ser ju potential i honom och hon väljer honom mm. av alla människor hon hade kunnat dela med sig till. Men hon ja. väljer honom att liksom, berätta den här hemligheten för. Ja. Och hon behöver honom lika mycket som han behöver henne. Mm. Men det tar honom ett tag att inse det. Ja, exakt. Mm. Och man kan tycka inledningsvis att hon är lite störig och skriker och gapig. Och det blir så här: Hur ska jag orka se en och en halv timme med det här? Det kommer bli olidligt. <laughs> men, men någonstans så liksom. Så man, man lär sig förstå Sakura en, en stund in i filmen. Ja. Och man förstår liksom varför hon är. Det finns en anledning till att hon är så här. Ja. Over the top. i Sverige skulle vi kalla det för ADHD om Nej. man är i stolen <laughs> um, men, men liksom det handlar ju om att någonstans leva, leva med, med, med, med en sjukdom mm. uh, och så, är den här filmen en kärleksfilm inte nödvändigtvis skulle jag inte kalla den för det Alltså det finns ju kärlek med i bilden ja, det och det är, inte det, det, som, det, det är inte fokus på Nej, kärleken det är, det är ju det. fokus på deras relation och hur de öppnar upp sig ja. för varandra mm. och hur de liksom ger av varandra ja. det är det tycker jag Sen skulle jag också säga så här. man har sett jag pratar om många filmer idag, några av dem har riktigt liksom så här vändningar som man inte ser så här: wow, den här filmen tog en konstig vändning den här filmen tar... Jag har aldrig sett en film som tar en sån här konstig vändning Nej. i sista akten. Nej. Alltså jag, blev så, jag blev så otroligt förvånad mm. av handlingen. Hur den svänger efter en timme. Ja. Alltså jag är så här... Va? Mm. På riktigt, vad är det här? Ja. Ja, men på riktigt, jag blev, jag blev chockad. Ja. Och då blev jag påverkad av den här filmen. Mm. Jag kände så här att jag kommer inte kunna relatera till, till den här töntiga killen, jag kommer inte kunna relatera till den här gapiga tjejen. Men det som händer en timme in i filmen gör att man bara, man, bara, man, man krossas. Ja, man förväntar sig inte det. Man Nej. blir väldigt, väldigt överraskad. Och det var väldigt modigt av regissören att Skriva ja. berättelsen på det sättet. För det blir ännu mer heartbreaking. Ja, jag, jag blev på riktigt så, här, alltså förkrossad. Oh. Men jag tyckte att det var så här. Som jag sa, jag har svårt att relatera till de här karaktärerna. Mm. Men sen så liksom man typ börjar tycka om dem. Mm. Liksom. Och sen så, sen så kommer filmen in i den tredje akten. Och man bara, oj, mm. det, här, det här hade inte jag räknat med. Nej. Wow, Nej, vad konstigt. Alltså, oväntad vändning, men ja, jag det, gillar det. Ja, ja, den, alltså, ja den, den här filmen är jättebra. Alltså, alltså, den utmärker sig ju. Ja. Alltså, I alla andra tonårsdraman om hopplös kärlek. Det gör en absolut. Ja. Det, den absolut. Ja, den är skitbra den här filmen. Mm. Jag, trodde inte jag, skulle, jag trodde verkligen inte att jag skulle tycka det. Men jag tycker verkligen att den här filmen är... Och den, har ett, den har ett konstigt namn. Jag vill äta din buk sports, shuttle, var det va? Ja men det blir ju det, det, det men Du får inte om... säga det för det är en spoiler. Jag tycker blipa det där för det är också en spoiler. Aha, okay. Det är också en spoiler faktiskt okay. för filmen. Ja. Titeln är en spoiler för filmen. Mm. För, skulle jag säga. Och den... Nej. Ja, men vi behöver inte säga då. Nej, vi ska inte säga mer. Alltså, jag, det här är beviset också på att vi inte bara kollar på anime-filmen som handlar om tuttar eller våld. Nej. Det finns faktiskt också... Alltså, jag, jag, jag, jag, jag, jag är såld på ett japanskt tonårsdrama. Oh. Det är helt såld. Det är helt sjukt. Jag tycker att den här filmen är magisk. Oh. Den, är, den är jättebra. Mm. Precis som alla andra filmer har varit ikväll. Mm. Men den här är verkligen suverän. Alltså. Du måste lära dig att säga namnet på japanska. <laughs> Nej men det var filmens regissör som du menade, som jag pratade om nu. Hon hette, han hette, hon hette... Shinichiro Ushijima. Oj. Shinichiro Ushijima. Shinichiro Ushijima. Tror jag. Shinichiro Ushijima. Ja, Ushijima, det är inte lätt. Det är Shinichiro inte Shinichiro Ushijima. Och den heter... Kimino no suicho o tabitai. Hej. Vem är... Vad? Skämtet är så jävla dåligt. Okej. Okay. Det är hemskt dåligt. Okej. Okay. Jag kommer behöva ge mig själv en tuta efter det Vem är rundast i släkten? Så jävla då. Sfärfar. Men det där gillade jag. Svärfar, ja. det är så jävla ruttet. Svärfar. Den var bra. Åh, oh, herregud. herregud. Ska vi säga, ska vi kolla vad lyssnarna har rekommenderat? För jo, ja, jättegärna. Joel skriver förutsätter att Satoshi Kon kommer nämnas då han... Gjort, då han väl bara gjort mästerliga saker. Min fru, som inte alls hört talas om honom innan eller sett särskilt mycket anime utbrast, det här var den bästa tecknade filmen jag sett innan vi hade hunnit halvvägs genom Paprika. Åh! Oh. Alltså mm. vi måste se den filmen. Vi kommer göra fler anime-avsnitt. Ja. Alltså, vi jo, kan, så kan ju titta på den ändå. Ja, Jo, jag vet det. Vi kommer göra fler avsnitt också. Ja. Så. Kristoffer skriver, åh det finns så många bra, men en av de bästa som jag gillar är Lost in Starlight. Superfin film som jag såg via Netflix. Hade inga höga förhoppningar på den, men jäklar vad den greppade mig. Ooh. Lost in Starlight, jag måste bara kolla. Jag, jag tror inte jag sett den. Nej. Lost in Starlight. Netflix har ju faktiskt en hel del anime. De har mycket så här amerikanskt producerad anime. Så mm. jag är så här, Ugh. Mm. Det vet du ingenting om. Ja uh, oh men den här, den här, ser trevlig ut. Den påminner lite, oh men det, den är från 2025 Den är väldigt modern tecknad, Oi. men den ser den, ser, den ser trevlig ut. Det gör den faktiskt. Mange från Pixy Club 64. skriver så här. Om vi inte ska bli allt för obskyra, så andra filmen av Urusei Yatsura. Uh, alltså den som heter Beautiful Dreamer. Av han som gjorde Ghost in the Shell. Och varför inte Vampire Hunter d Bloodlust. Den svepte mig av stolen när jag var 16. En tredje av mina mer vanliga favoriter är Millennium Actress. Den filmen tänker jag säkert på varje vecka. Oj. Ja, men Millennium Actress var ju en film vi pratade om att se inför det här. Mm. Den måste vi faktiskt se. Uh, Urusai Yatsura måste jag kolla upp också. Det känner jag igen. Ja, men det är den som vi började titta på. Va? Också. Hon med det gröna ja! håret och... Oh, vi, den... vi startade ju en film och bara, vad är det som händer? Har vi verkligen... Är du säker på att du startar filmen från början? <laughs> Där ja. man hoppar in i kaos! Vi började titta på Urusei Yatsura 2. Beautiful Dreamer. det var det var ja. på. Jag, jag hade svårt att fastna på den för det för att det, var, det kändes som att jag missade någonting. Ja, alltså, vi får nog ge den en ny chans. Jag, alltså, det var sent på kvällen. Vi var trötta och allt som liksom spelades upp på och tv-skärmen blev bara liksom ett kaos. Men jag tror jag måste se den första filmen. För det kändes som att jag missar en massa. Ja. Jag förstod inte sammanhanget till Nej. vilka karaktärerna var eller någonting. Eller så är det bara jag som är lite dum i huvudet. Kan så var också. Mm. Tobias skriver. Måste slå ett slag för Your Name. En så fin resa om kärlek och slumpmässiga tillfällen. Som visar sig ha en större mening än just bara slumpen. Det är en film som jag har läst. Väldigt mycket om. Den var också en av vi pratade om att ha med er det här ja. avsnittet. Ja, precis. Så den måste vi se. Aldrig har jag känt mig så vemodig och samtidigt så full av kärlek när jag sett en film. Musiken är en otroligt stor del av filmen i min mening. Och det japanska poprockbandet Red... Pop Red Wimps gör ett otroligt jobb. Fun fact är att ledmotivet är med i den japanska rytmarkadspelet ja, rytm Taiko no Tatsujin. Det, det har ju vi faktiskt mm. här. Och det är, den är med både i arkadversionen och även den till Nintendo Switch. Tack för världens bästa podd. Men tack själv! Ja, tack. Tack själv. Men det är håller! Nej, nej, Förlåt. Förlåt, vi ska ha den där. Så. Där. Jag ser inte vad jag trycker på botten. Eh, tack så mycket för till att du börjar med. Eh, ja, Your Name, som sagt. Vi får återkomma med våra intryck kring ja. den filmen. Eh, Taiko no Tatsujin, fan, kul spel. Ja, det också. är det. Mm. Om man får dem eh, synkade. Jag har haft jättesvårt problem att få det synkat till TV:n Ja, och då, då måste man liksom lära sig att spela i otakt nästan. Förstår du? Jag ska ge mig på det där igen ja, då, gör och du blir det. riktigt bra på det. Taiko no Tatsujin. Taiko no Tatsujin. Daniel skriver your name. Ah. om vi pratar Makoto Shinkai filmer konsekvent en av de bästa animerade långfilmerna jag har sett. Mm. För vi är så långt ifrån perfekt och med lite väl välhögt plotconvenience-faktor. Men så fruktansvärt rolig och visuellt imponerande. Wolf Children, om vi pratar Mamoru H Hosoda. Känslomässigt urstark familjefilm med extrem mysfaktor. Steamboy, var länge sedan folk pratade om. Helvild, urhäftig steampunk-saga som även den handlar om familjeroller. Steamboy har jag faktiskt inte sett. Men den, den vet jag ligger på listan där. Jag har sett den. Har du sett den? Ja, och det var typ det var hundra år sedan jag såg den med mm. min familj. Jag Aha, okay. mm. Ja, okej. Det, det är en film också som jag, jag vet att den är väl inte jättegammal? Den är. Den kom 2000-talet, gjorde du inte det? Jag minns inte. jag minns inte den. 2004 kom den. Ja. Jo, precis. Och jag, jag känner igen den också. Jag. Den heter, den heter på japanska sushi, sushi Boy. sushi Boy. Sushi boy. Uh, nej men den, den, den ska vi se. Och Wolf Children. Den tror jag inte att jag vet vilken det är. Wolf. Jag googlar samtidigt. Här. Wolf Children. Ja, det är den. Den här har jag nog börjat kolla på någon gång. faktiskt Den, den ser väldigt intressant ut också. faktiskt uh, Lite det här med att det är en kvinna som har två barn som har öron. Alltså djuröron. Typ oh. de är nå halvvargar. Typ. Men ja, den, den får vi också ta. som du märker så finns det väldigt mycket vi kan Gud, ja. Titta på vi kan göra uppföljare på det här. Men jag också, tycker inte. att vi måste sammanställa en lista. Jag gillar listor. Ja, så det. att vi faktiskt för det finns ju som du säger jättemånga anime-filmer. så mm. sitter man där och bara vilken ska vi ta? Ja, exakt. Och nu har vi en lista. Mm. Den här nästa filmen, sista filmen som vi ska få rekommendera till oss Den har jag faktiskt sett Elin skriver Final Fantasy Legend of the Crystals oh. Den är rätt konstig Men en söt äldre film Som jag fick i present någon gång sen 90 Vad fint Den har jag sett faktiskt Aha. Det finns ju två stycken Final Fantasy animes Och det här är den första Och det är den man ska se Den är ju Om jag inte minns det här helt fel Så utspelar den sig i samma värld Som Final Fantasy 5 men den utspelar sig typ före eller efter, eller typ så parallellt jag minns inte, det är i alla fall i Final Fantasy 5 eh, värld det är mm. det jag vet cool. den tycker jag man ska se, och mm. som ni kanske märkte så var det ju ett aktivt val ikväll att inte prata om Ghibli för ja, ja. vi har pratat om Ghibli, för många ghibli. till förbannelse Jaha. så att nu vill vi prata om någonting annat precis Jag har ju släppt kanske 15 Ghibli-filmer sen vi pratade om Ghibli sist. Så är kanske är dags att, <skratt> att prata om de senare filmerna också. Det skulle Som vi kunna här, göra. Ja. Men det var de filmerna vi hade att bjuda på ikväll. Och nu ska vi prata om lite helt andra saker. Filippa, <skratt> vi har nya Patreons. <skratt> Mm. Vad trevligt! Och vi säger välkomna till... Morgan! Morgan! Morgan nu! Morgan nu! Hej! Välkommen! Eller om, varit, eller om han hade varit grönhårig och haft en liten eh, baddräkt på sig. Då, och, och, små, och små vingar. Aha. Då hade han kunnat heta Morgan! morgan Morgan ifrån Darkstalkers. Ja, ja, när du sa grönt ja. hår och en liten badräkt då fick jag upp ett pentroll i huvudet. Mm, nej. Mo nej, Morgan. Mor morgan. morgan. Det, det det där jag undrar. De <laughs> är så här. Din nej, så här. där. <laughs> morgan. morgan. Varför heter han Morgan och inte Morgan? Jag vet inte. Alltså varför varför molgan kan man heta molgan är molgan ett namn. Jag vet inte. Nu har du sagt Molgan typ sju gånger. Molgan ett Åtta. riktigt namn? Alltså, om jag skulle dö, radera min chat gpt historik Aha. Ja, Molgan förekommer som ett riktigt om mycket ovanligt efternamn som har hittats i historiska källor från 1800-talet. Oj, alltså... han är alltså ett spöke från 1800-talet. Eh, ja, sannolikt Jag sannolikt. tänkte annars att det är ett barns eh, eh, liksom naiva felsägning mm. att Alfons istället för att säga Morgan säger Morgan mm. Kanske. kanske. Ja. Eller så men, är det en 1800-tals efternamn Men Filippa, uh -huh. vi har en till Patreon Nej! Vi säger välkommen till Jim Jim, välkommen Jim Vad har vi på namnet Jim egentligen? Jim. Jim ja. för mig är nog... Bara spontant nu bara. Ja. Jag tänker att det är liksom en... Det var någon som presterade bra på idrott i skolan. Mm. Förstår du? Ja. Och som Jim kanske i vuxen ålder har gått vidare och blivit vd för något datorföretag. Mm. Och han har en yngre brorsa som han så var lite elak mot. <laughs> Förstår du? Ja. Han är en sån där så här... Senare så alltså dunkar han någon hårt i ryggen ja. Du vet, man gillar inte den Nej Alltså gym För mig så är det den här konstanta Andedräkten av gänka. Det är det. Jänka. Ja. med ja, men Min gym är nog kanske amerikan Aha, kanske det, är det jag du, du pratar om gym. gym Jag pratar om gym Inte ah, gym utan ja. gym Ja för det är skillnad Det gym är en helt annan person Då vi är vi inne på y-namn Då, vi är, på -namn då är vi inne på lite knark <här> Då är vi inte på knärk. Jim uh -huh. är jänkat och gummi. Och okay. jag tror att hemma hos honom när han var liten så var det mycket såna här äh, ekmöbler. Alltså panel. Alltså, Ekfamiljer. Äh, alltså, ek alltså, uh -huh. Allting var i ek. Alltså uh -huh. Paneler, ek, bord, ek. Och han hade ett så här i källan ja! så att alla ville gå ja, dit och så här ja, Lira. Precis. Fast det bara, man fick inte spela det så mycket för att hans, Nej, hans, han skulle ju spela. Ja, för, eller så här, när man spelade en pingis med Jim så fick man inte ha det där racket, man fick bara ha det där racket för att det där racket som han skulle ha, det hade två stjärnor ja. ja, ja, ja Kommer du ihåg det, pingis -racket? Ja, att, ja. att man ja. två två stjärnor på. Och säker typ så Här inne måste vi ha tofflor, har min pappa sagt ja. Och så måste man ha några speciella tofflor på sig Vad var, var tofflorna ifrån då? då? Stiga Nej, inte sport Aha, ja, Inte ja. sport ja, precis, mm. inte sport Man måste ha det Precis, du ja. tror alltså att, att, för att familjen var aktiv Alltså sport Sportaktiv Ja, men mycket här pingis och mm. Orientering Ja, eller scouter eller något sånt. Ja, mm. jag tror att, ja precis. Har Jim vita jeans? Nej, jo. nej det tror inte jo. jag. Nej. Han har vita jeans som han står lutad mot väggen med tummarna i öglorna och så tittar. Medan han tuggar på jänka så tittar han på sina klasskompisar när de då ska spela ja. ping. Så, säger, så knuffar han bort sig och säger jag ska visa Kanske. hur man gör. Mm. Och så blir han själv stående där i 30 minuter. Jag, säga jag måste så här. gå hem nu, mm. ja. säger lilla Pär. Jag är inte klar med dig än. Så får jag stå och vänta. <laughs> jag skulle säga så här. Alltid lite lätt öppen mun. Jaha. Alltså inte, inte att man... Alltså han, han har en har, mouth breather? Nej, inte en mouth breather. Man, man har bara lite munnen lite öppen. Så att man ser liksom lite, lite underbett och så är munnen lite öppen. Förstår du? <laughs> ja. ja. Så, alltså, är li folk lite rädda för gin? Ja, det tror jag. Ja. Han var ganska lång när han var liten. Ja. Och han, han, när han gick på dagis så var hans hår kritvitt. En blond? Ja, gick med det. Jimmy Blond. Alltså kritvitt. mjölkbar. mjölkbarn. mjölkbarn. Mm. mjölkbarn ja. så inga pigmentförändringar överhuvudtaget i det där barnet. <laughs> liksom. Det fanns inga pigment alls. Nej, i det där barnet. Han är genomskinlig men nu. Nej, ja, Han som är som för kaxig för att vara genomskinlig. Men han var, var vithårig och lite fräkning och lite elak ja tänker jag ja. Liksom. Det, det är min det, det är och min hade ett pingesbord som ingen fick spela på nej. förutom hans farsa ja, hans, fa hans farsa hade varit i krig också sa han ja, men egentligen körde. så var han bara så, hemvärnet nej, där han, nej, han jobbade var i köket <laughs> ja ja, ja. Var men det gick historier va om det gick historier pappa om, ja. att han hade en stor machete inomför dörren ja och Jims pappa var med massa tjejer Ja, ja. Jims... Men Jim har nog en mamma och pappa. Det ja, känns ja, ja. som Susan. Ja, ja, alltså... ja, ja. Susan. Ja. Ja. Och pappa. Micke. Nej, nej. Nej, nej, nej, Kenneth. Kenneth. Ja. Ke 100% Kenneth. 100% att hans pappa ja. är Kenneth. Och han gillar att liksom spela lite ballallan inför ja. eh, Jims kompisar Ja, och han har gjort bort sig en gång på Mallorca. På familjesmålet. Mallorca. Mallorca. Han mm. drack lite för mycket sprit. Ja. Och ja, så ja. Men det grejer. pratar vi inte om! Det pratar vi inte om, nej. Men Susanne, tysk <skratt> Och <skratt> så stormar man ja, in. Exakt där. Så, exakt mm. så, ja. eh, Jag tror det. Jim hade också i källaren eh, en PC. Ja, där... Där Tomb Raider. Där händer det grejer. Ja, och varje vecka... Rotten.com Ja, och det också, men han skrev in till PC Gamer varje vecka för mm. att han ville ha nude codes till Tomb Raider. ja. Ja, jag tror på det. Men det, det fanns ju inga. Nej. Det, men jag tror att han ville att det skulle finnas. Ja. Liksom. ja, ja, ja. Och han spred nog säkert ut ryktet att han ägde dem. Han i skolan. sa att han hade nude codes till Tomb Raider. Fast mm. det fanns inga. Nej. Det tror jag. Och det ryktet går än idag. Mm. Bland Jims vuxna kompisar nu. Ja, men Jim mm. lever ett bra liv idag. Ja, ja, ja, ja. Det är det viktigaste. Ja, ja, ja. Men mm. han är vd på något uh, dataföretag eller någonting. Ja. Tror jag. Ja. Spelar fortfarande pingis. Det gör. Jag. Mm. I inte Intersport Tofflor. Ja. Mm. Det där var fördomsprofil. Alltså om, ja. om man blir Patreon, då kan man välja själv om man liksom blir, blir utsatt för det här. Vi tar ditt förnamn och bygger en. Fruktansvärd fördomsprofil. Ja, bara ja. på ett namn. För att jag tror ja. att man. Du och jag associerar de här det här namnet till någonting kanske från barndomen. Ja. En eller filmer. Ja, eller typ sådär. Alla. Andreas var såna här. Ja. Alla som hette Frida var så här. Ja. Alltså det, det är det vi bygger. Vi bygger ett litet Frankensteins monster här. Av, ja, precis. Av, ja. Vill man inte bli förolämpad då av man oss, så behöver man inte, bli, inte nej, det. Man kan det står er fritt att bli patrons ändå. Ja. Men om man vill, om man tycker sånt här är lite roligt, mm. så skriv det, så kommer vi på plats mm. bara säga några så hemska saker. Jag, det kan jag säga också nu. Jag håller på att lansera mitt största Patreon-projekt någonsin snart. Mm. Jag har gjort en Robin Top 100-lista. De 100 mm. bästa tv-spelen någonsin. Och i varje avsnitt så ska jag ta mig an 10 spel och jag ska liksom säga, plats 98 och sen ska jag berätta lite om ett spel. Mm. Och min, ofta min personliga relation till spelet och varför jag tycker att det platsar på den högst eh, subjektiva eh, topp 100 listan, som är då, alltså det kommer vara väldigt mycket. Det kommer vara mycket, mycket av samma serier så ja, är det ju bara. Men det är din lista. Och jag har inte spelat ja. allt, så Det är min Nej. lista. Så ja. Du kan ju en egen lista. Alltså, jag tror ju så här, Robin, att det takt tack med att du kommer krypa närmare ettan, eller ja. typ att topp ja. 20, så kommer du få panik och så kommer du mm. sitta och göra förändringar. Jag gör det redan nu. Ja. <laughs> Det är så här från dag till ja, dag. Ja, men så är det. Hur det. Det, fan kan jag sätta det här spel på plats 70? Det här är lätt typ plats 11. Oh, och oh. så får jag sitta och klippa och klistra. Och, och sen så vet jag att det är ett spel som har fallit bort. Och jag vet inte, det är så här, plats 22 är bara blank. Åh vilket spel som saknas? <gör> <gör> det, nej, jag vet inte fan. Oh, men oh, jag, oh, jag håller på i alla fall att få ihop det. Det kommer bli jättebra. Det kommer bli tio avsnitt. Mm. Där jag pratar om 10 spel per avsnitt. Ambitiöst. Under 10 veckors tid. Mm. Så varje fredag tänkte jag säga. Mm. Som sagt, jag, jag, är väl, jag har ju snart skrivit klart manuset. Och sen så ska mm. jag spela in det och redigera. Så att vi är en bit bort. Uh, men den som väntar på något. Gott. Så att bli patreon på patreoncom på Vi har ju en massa exklusiva grejer där med ja. så här, musikavsnitt och sånt som inte finns i det vanliga flödet. Av olika anledningar. Uh, mest för att så här, Lägger man upp någonting som är. Som, som Spotify känner igen som musik så säger ja, oh, men det här får du inte ha uppe på Spotify. Okej. Okay. Nej. Vi måste ha någonstans att kunna parkera de där andra avsnitten så att. Exakt. Det finns där. Mm. Um, ja, det var det. Det var det. det, Och, var det. Uh, ja. Ja. Nu, nu, nu är det väl så att säga hej då? men jag tror det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast. Har ja. du pixlar med mig och dig? Ja, jag vet inte vad vi ska... Jag tror inte det är så mycket mer att tillägga än, än, än det. Det har varit jättekul att prata om anime med dig. Ja. Och jag tror att det här är såna sån här grej som vi kommer komma åter till. Ja, det var länge sedan vi hade sidequests. Ja, ja, faktiskt. Mm. Vi, vi snackar också om att kanske göra ett sånt här... Vi har gjort två avsnitt. där Vi pratar om introvinjetter från barndomen. Mm. Vi kanske kommer återbesöka det temat. Ja. Vi kanske kommer spela ett spel tillsammans. Mm. Resident Evil Requiem släpps ju väldigt snart. Och ja. vi kommer att få spela det alldeles snart. Ja. snart. Snart, snart. Kommer snart. Vi få spela. <laughs> snart. Ja, vi kommer att få spela det alldeles snart. Alldeles, alldeles snart. Alldeles snart kommer vi att få spela det. Och ni kan också gå in på vår Discord på parpixla.se så hittar ni dit. Och nu känner jag väl att jag är färdig för idag. Är du det? Ja. Ja, och men då så. Tack Robin. Tack Filippa! Vi hörs snart igen. Det gör vi. Puss, puss, på, puss er. på er! Hej! Hej! Hej.